الاورام اورام غيباه غيباه كسر كامل قديم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اخوه الايمان والعقيده Usiku leo inu insha'Allah Allah bi endeleao haufanizi ze darsa za kawaida za khalisizana nusiku leo inu insha'Allah naridi saumu wa nyumeni abenge insha Allah mwanadamu muslimu ipaswe inu yumoni Allah subhanahu wa ta'ala na hena longozilo dunia dinu zisa zehansi wa sikuzandisa ono sikuzi hisao e riziki isihani siwa mwanadamu afanya ombi parao asbab insha Allah nzunzipia Allah subhanahu wa ta'ala asaha zehanti waladamu ikangu ajitao hamu hawayakana watahuwa jonis na maisha kakwatsinayo walikao walijitao hamu hawea wakaya, waenshi waheshimeshe kamunuzu ukaja ombia na ngabushinduansi shasharabu shambukana walmutashabihu bima alam nyota kalabsith thawbizzur aina mrikao ya yajonese njone shekawkati nyo hawke liwa hao aina mlikao mtahibehe daara je kwakati nyo emruo ngehama mruya vanguombi emruo ngehama mru ya lona kunobi anga inshallah nipaso rilo kana Allahu subhanahu wa ta'ala de munyombe dunyayini he na ndongorlo nizo he na mhimarlo nuo Allah manikaramba ya Allah, Allah. wende kori tolia ze problemu rilo Allahu subhanahu wa ta'ala de usedi yuhaina shunde shilo harmu arloin Allahu ndoykawo yes aluhum man fi samawati wal ardh kullo yom huwa fi sha'n Izilo e zembingu ne arli ngomtsahao msada haina usiku wo jana habari ekaibahari juhamo emaluja sampanya sampanya upepo ngomjiro e dandahu rodandaho e ewaloziu tsahndo bia wasidie wahamba ya allah wo solila juma hamba ya allah ekaime nyujwe bahari Hakawa harume bahari ne kawana damwa wenduharuma msafara wablazinya wa balamagari wa wabalamba hindu watawa ya ukaushia ndubakatiyo uka uha wamba ya allah iko wanadamu wa ni wanadamu atahomi saada haru wanadamu wadhaliliwe milango kwa sina vanu warudia ya ukaushia ndahu ya waumba, wamba ya allah kaze tomazitsinziha omahalamu ya kafikiro kanguko jansortisar mu hayati uziniha kotina toma ichumru ya kanisheshangamia yemurufanya enduleje ndaho nduri dareje hahane manje ya allah iki e arlunge wonong yontinti emih mawloni yone mashaka ulona yo uvalana jana ye ukaushanda hu haba ya allah manama muislam juokane kangawina Allahu subhanahu wa taala abunga we haina mbahindu iko lana la mohendosi iko lana damgo la yengao iko lana damgo la dharauo allahu subhanahu wa taala ikanga wenda we e, na e yaboku haina rongo ihondi hiye matsu ya ho wanadamu pia ihondi ho imatsu ya hezumbezonsi pia zikokaushia ekawa hundani mihima hau ye kawa ajali ye ismu ya hahe zenyidime zokajumuvumbwa e ismu ya hahe hau misada na muhifadhi abenge utende kinyume ka jumhu allah hasbabu ya hiziira ya hahe ze roho, zahwa wanadamu zu sulaja ze nafsi zu Ze sentima zo 100 assurance ya nyumeni, ze nerf zo ka tranquille, zo calmaha. Ruhndo tilivu, ruhu da sakinah, ikamungu e ya Allah. Hamdanan Allah. Allahu subhanahu wa ta'ala yaamba kana Allahu la tuifu bi ibadihi. Mwezi Mungu yempole jumwa ru mawahahe. Allah ahsanul asma. Allah subhanahu wa ta'ala demi nyemadi na طوقوف ينديميزي لا فرينجيما واجمل الحروف ينديميزي لا فرينجيما واثمن الكلمات ينديميني ما كلمه ينثاماني حمدنا نمنا الله سبحانه وتعالى يا بوكانا هل تعلم له السميه Angojuwo jandaye Allah yende munyu tajiri nusra munyimvu munyinusro munyichelo ushinzi wa urenda munyankli amande namna Allahu subhanahu wa ta'ala yaamba ukana dimanil mulku alyawm lillahil wahidul qahar ando biemu nyumilikifu sikwaleo inu Allah yemzima tawalifu mbarizi wa daraja za juu allah yende munyu ulatwif upole yende munyu upole wae munyu birizi umilizi munyuuminizi munyuwema hamadeni namna Allahu subhanahu wa taala ukana, وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ Allah حَيْنَ نَاي ميكاو غنينيو يلوانا ن الله سبحانه وتعالى الله دي يستاهيكي ووما دي يستاهيكي اوو دي يستاهيكي ومستحيل دي يستاهيكي ومحشمولا avenge حينا محيما مريالونو نرجيوها الله سبحانه وتعالى يا Allah subhanahu سبحانه وتعالى ntambu ya lonizo yaombe allahu Subhanahu wa Ta'ala yakusema dhambia ha ya nide favila ekaadiru wa haso yaombe allahu Subhanahu wa Ta'ala ya Allah zima unrolo haru roho ya uyakinifu musize ze roho hamaji ya imani ya rabbi jaliema ya ruha ru uruku zilona utulivu ujaliezi anki ababiha da utulivu na zilwazema na ushinzi ulo wa karibu ya rabbi uokoa watujua he ya haho watii harmuenzi ya njema ya haho minzia ya nyongoha harmu ya njema ya silamu ya rabbi wanadamu ikawa wapotea Wavehe harumwe haki ya haho watulize za zao kunyenyekevu na sakina watulilie harmu ya haho ya rabbi ritowe ya haho, hatu huzuni na harara na uvunzifumon udera hatsemi ya hatu ya rabbi ngari huombao ya allah urandese na uhara utohara uhura ya rabbi urandese hule harumaze rohu zatu ritike na uhara ujoka jine. ekati uhara uharaokawo mungu huro ritire shimbe risile mbahi ndichoka ndawe na uhara na huzuni itojosababishiwa yokangara huzuni hawe madambi sahab ya rab iza hatu uri to we haru na na haina siumbe uri jailie ridepende nawe bas ya rab rejailie ridota hmsada wa siumbe shahaho ya rab rejailie ridota humsada wa haho bahi ya rab rejailie ridozu sekati ndawe bahi, wende mola wahatu, wende patro mwema na wendo mnyu nusura ziumbe zahaho ya rab utikorowe ya mio ya hatu rendo hulo huzuni wakati ka ohaho do hulo furaha na naye mangu anudo mwiso wa wassalamu wa rahmatullahi